دغه دا د عمل خو یود د دې خلی نورام بیا و شم در توګه کوم زوې په شی نو دا کاراغال تکړې وای دا شی په دې دنا دا د دلالو خزونه ځان ساتل بیا پردې اغه نه بام ساتل پردې کوي یو اودانګی دا د انجوس خزونه دی انجوس خزونه ها دا ته میसेज چې په دې انجوس کې حسابو سره استاد خو تراجن نه بپری داغه نام ساتل کول پتا دی ولی چې الله وې نه د مسلمانانو خزونه با پردانه نه کاند چې ورته پردانه کړهونه پردانه او که ما خازه چې پب دي پردګی سره ستا کوته راځي نو هغه نه به پردانه کوي او دا هغه شو کوي دا دعوتونه کوي په شوې اخوري تاسو باندې دل لري اخوري تاسو باندې دل لري وینا اخا فی خور دل نو ستاو دغه څه پرته نو وان په دې دغه کې اوزما سے بچګونو دا بازار غنلی دا تا ستاو دې غواڅ ته خدای په انسان پیدا کړی ګرځا سترګو غړوا د جیر سره تا په عاشقوره ولګار کنا شهپور شه خبره ده چې تی وخذو وای دیو مسلمانه خزه بوانو چتا ناغنه دا ته فسکرې تاج الله ورې دلې وینم نو ستاو دې غواڅ صفر به یې خو دې تاج ګنه راکړی دا, دا, دا, دا. خاول دې اغه نو نو استاد دې خريصه پره استاد دې خريصه پره نو پتا م م د غښنده ځدانګي کنه نو استاد دې څو پره یو شي استاین دغه شکم خطرناک جنکې دی کنه د بختو کورونو ته نپریدل ولی دلته قران قران څوی دې څاې حنا قې له غولي حنا کنه د حنا سمون شو د مسلمانانو زنانونه نه شاپور شهدا قصته وخان غیر هغه مسلمانان یې خزيوم پیدا کی وی لريتي او ما ملکه تیمانو نه یا چې کوم غوین یا غ ما شمانه بالغ غلامان چې کوم تديو لا سنت مالک وکنه او ایستو د غیر اولل لر باندې راجالي یا تاسو په سکیدون کې هغه سړي غیر اولل لر باندې چې هغه د هوندان د حاجت نوینه نارجالي د سړو نه یا سخت ګډا دي چې هغه دغه نه لري بالکل دغه کار ته جوګندو شوق نشته غیر اولل لر باندې تويخه چې بالکل دغه نه دغه نتیجه دي هغه ته چې بالکل دغه ختم شوې اوی تفلی، یا اغا معشومان ای اطفال، تفلن امراد اطفال دی هلی زینا اغا اطفال اغا لم یزارو تر او سلا پوشوی نید یا لاؤراتی نیسای دو زنانو پراؤرات بانی چه دادو چه در الله پیدا کرده پا دیر ندی پویی معشوم دیر بازا قوله لجیتی واجی اغوی کلی کنسا پر حقیقت بانی ندی پویی دا پوشو کن ده اغا معشومان نام صدر پادمش دی ولای الزبن دی ارزلیهنا وست کتلونه جکل مناشو زینت کار کولونه منا کډه شو خزی کنا وستلرم ا پړاو دے سلرم چګمنه مبدا نو شیطان ته دې خپل خو یوشلن خورکا خزته وی جوړه کوله او څورته شي هغه چې پټ کړی دي منا زینا دینان جوړو څنګارنه تو بو باسي شي دین زم ادب د زینا د وان چولیاه ما منکم وصالحینا او پنې کاور کې تاسو عليومه بي خوند خزلره اغه ته څو ته يغه ته لوانډي څو ها دغه دې لوانډا او لوانډا دغه لوانډ او درګي ل... لوانډ نو کور کې لوانډي اوسړي هلق دې هغه وعدو کا او دا بي خوند دا څه تکړه چا لور او کله چې ګم دیواله دیولیره چې داوی خو یار د جن برابر وو وری کوله وان کېوله یما چې زنا دروازه بند شې او او چې خو اخلاق برابر وو دي او جن برابر وری کا حدیث کې راځي اذا وجدتم من ترزوا نخل کو هو جن او فزوجو او کو دې نکره بیا بد شي فساد قائم شي تبخلا سولل شي ذکر الله وي چې وری وا صالحین من اباریکم او درنګ یو سانی کمله غلمان دی اغه یو بل الله چې وایمای کو نو دا غلام لا ما دوه کوي وینځم چې الله په دې کاور کوي که په خپل دغه نش وکولې ان يكونو فقراء ک چې دا غریبان کته دا وي چې زه کرپله ني الله نه ور قومه خدا غریب دی صبح خوري دا تخیالی چې دا غریب دی صبح خوري نا نن ډیر دا تصور کوي نا خدا یو بل مسئله دا غوښه چه کم کور کی اخپلا خزا خوش بام ساتی که خو خورلانا چه که که نورا و خور ده بلوغن بعد ساتی که که نا بلوغن بیماری رازی او د چاله نور کې کور که ساتنی ده نو چومر چه پده خزی بیماری راځي نو دومره دومر بنا ده تا چرده ملوی لکچه او سرای چه و جلی په خبره بانی ولې چې دونکو کې ساتي خو دا وکړه عربستان گیدا قانون د جګړې نه پیښه شو بار جنده دل قوم دې رومانس په بچلو یې راځي عمر رضی الله عنه چې موږ طلبه حزر حצרه نه حدا پيش او خپل څه به چې زه خو ما او طبخه پښو یې همي خو زه خبرونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم راز نه زګه اللاو ادا حکم ده، تینزم حکم ده شغا تینزم وان کی حقوق، سمانا ده؟ اه، الگ چه بلو تاورشیده قدر تا حق د زمن و پوپلار بانی داده حقوق د دا زمن و پوپلار داده چه کل پیدا شیی، صحیح نوم بولگ دی یو، آبیا با صحیح تعلیم عدید دو، بلوخت ورسی دونو دیر پارابا خزا پلار <تصفح> <كتصفح> پلار مار پوشه بیاغ آقا خوز هولا تو؟ پوپلار مانی حق دی خزاکوال پچا حق دی پوپلار که چه تا پوپلار هولا گیده مار دزار نورکو وار دی که آوکه نورکو آقزوی تاوی چو پاپ مار پوشه تو و مار دل خزا پیدا کنه نور كچتا دا تا. غلط لپاره تا وادونه کټلار او ځیناو کې وقیشو په ځیناو کې هیڅ استامشتا ولی تا چې کوم پټای کولا کدا جنۍ چې ګننه خدا نه غاستا کدن غلط کار صادر شو استام په کې هیڅ الله من فزیکنا الله به مالدار کې کنا ولی المال غاد ومراح المال غزیراجی مال لرته الله اکبر والله وا شمالم الله فراخ د فارسی ګالین دار چاپنیاتونو ولی استافه و اس که یو سره ا مار قدرت هم نشتا او بل طرف فجد د جنیم نه پیدا کیږي د واخلي کنا او ورته خوشاواطي کومو پریډیوم نه ځوانته نه رسیدلې samtino نو دې اوس څه کوي ولی استافه نتی نه دغه اختیار کیات تو قدن لذید د نکاو لسمانا مہر نشته حیازه نشته خزینه پیدا کیږي نو د به څه پي د به څه پي اختیار کوز جنا دی او رجیری نشي کنه سړي نيزي رجی دې نيزي عبد ابن مسعود ته ما زمونته یا ماشره شباب مانیست تا من کوه با د کم څوک چی کړه لري که خلی کو له تاقل لري هغه يخدوږي او که تاقل نلري فلي بالصوم غدي امشره دي شمش اوله فانه له بيوم هغه تا کول له پاراس سم شيری دارو جان سړې سمڅي د خاسيكي حدیث کې د شينينو سړې خاسيكي پروجه سرا ممتاز خدا د دا اوسني رجه دار ګرنا خو په بس کیره خاسيكي کی دا واه داګه واځو چاو نه کوو څوک به نه کوو دلته لا نو د غوې نه به خلی مدا وی جا شي ولیستاک فیل لذی دو نکاح حتی یوم یحل له الله مولدار کی کنا سورې د عیسا کې نو ویل کوم سړی چې مالدار کی دل غوړی وي چې دن کو غریب دی واده او که واده نه باد غریب شو نو خدای دې طلاق وکړي چې اله چې الله دوارو سره ته او کله یو نه الله کله مشاجالت کی تلاخر لګی ده او دته کی واده سره ولې به یو نه الله بل او معلومه ده چې دا دوا بسترین ذریعہ ده په دمو لار کې دلو نو کوم ذریعہ دی خلیزه د بیر کې فقید واینه چې یو سړی غریب شه ده چې دی کوي هغه خځه رخصت دی وایي ولې د خلی په سر باندې د غريبي نه او خزه بی دینه ده زکه او کچتا لوان غریب چورنه سره نو خو لري په سرګرد دې د هغه واده وکي ګټه واټه باندې غپويږي والله جنہ کسانه په اون کتابه چې داشوګه ما ګټه ده اول څو چې هم په اون کتابه موکته کېدل غواړي دا غلامان نه چې تاسو چې ګدونکو الله سره بیماري کاند جنہ اوله کتابت ور کوي کته تاسو په یو د خیر واه تو همار کې اوته مما جل الله د مال نه الله جا ما چې تاسو ور در چې څما اوه تپری دا واه مالک ته وای یو چې د موکته سره بو کتاب سرا کو ما بو کمالید د سروکا بلا فائدہ ولاتکرهو فتاجکم مشغله کوي مته اس پیولې جنہ کې خپلې ولاتوبلو ما مشغله کوي فتاجهم خپلغا مينزي علل بغای فزنا باندې دوه صورتونه شو یاوین زباط توباش چې پیسې راوړه خو اصلنه چرودي خو پیسې راوړه لکه کته ملکونه کې جدا کم دا دوسان کې کنه دشي دامنار دا دا والے دوی ملات وګړو باندې مجبور را کوي د عبد الله بن ابي وچا وینځي ساتلی وی تقریبا چې کوم دی نو څو مشتغل وینځي هغه بازار تلګلی چې تاسو پیسې راوړی ته جنابانی با پیسې راوړلی اخر هغه چې خزو خپل میټو مو کاغه وینځي وی کنه دغه وې چې ګورې بس ته اوس په څکړی کړی کړی انو کومه د اوس مسلمانانی شو اسلام کده نارووالی نه کوو هغه ولاۃ فی فتاه کی این اراده دا اکراه زکه ویل کنا چې هغه لا خزر داوی دا چیزونه کومه تط مجبوره کاخمه کنا او بل دغه چې کچه دغه په خوونو به اکراه راځین نو زکه داولاته پرهوفه ته دې باندې با اراده ته حسونه شوې دي کاوه اراده وا د پګدام نه دغه پایتاس لټوي اراده له حاجتونه او سامان ژوند دنیا لرا بلما دغه لپاره کور کې ساتي چې څوک به پیدا چې پیسې به په پی ډیر واخلما پیسې ډیر خسلو د پاره کې بړه کړه ځاړه کړه خپل خورلانه نو په دې وجب باندې الله نو داسه جنا ته مجبور کړي دا خزا څه چې دا مجبور کړي جنا ته مجبور کړه قوم کو داسه کړي ته هی ناراضه کړي راضه د پاک دمنې لته ته دنیا و ما یوګرونه چې اجازه خو مجبور کړي دې جناب ان فين الله یکرن الله بومم باکرہینا پس دې کرہنا غفور رحیم دې په زور چې چا باندې جنا جبریزی نا الله غفور رحیم دے بخون که میرا بانا دے یا محشی تسگلی دے بیا توبا و باسی اللہ غفور رحیم دے و لقد انزلنا ایلیکم آیاتی مبیناتی ناکنان نازل کری ما تاسبان جایتونا مبیناتی ناکنان دسی آیتونا کون کرا احکام لرا و مثلا دارنگی مسالنا بیا دا خلقونا جا محشی رشوی موایزتان پادنان شدی رب پادر پاریزگارو خلقو خلاص شو آقا چه که ما دابه سبرادی، آقا وو مبادی ده گناه, گناه زنا، آقا ختم شو، وست تمثیل پیش خیدعوه ده, ده توحیده، الله نور و سماواتی والارزه. الله جل شانوه رانا کونگی ده اسمانه د دزمه گیره، مثل و نوریهی، مثال د رنه ده الله پاکه، کمشکوتين پوشان د یو تاغچه ده یو بده کیسباهو دیو ده ال مسباحو ده دیو جره فی زجاله پشیشه کی پر ده ده ار زجاله تو ده شیشه چده کار نه ده شصفه ده کار نه لکه لک اغا پر کېدون یو قدو بلول شیدا من شجرته ناګه چل دغه بوټی نه چې مبارک ده زیتونونه لا شرقیہ جملا غربیہ نه مشرقیہ نه مغربیہ یا قاد قرب دې زیتو ده داګه و راناو یوزیو راناوکی والولا متبس سنارو ناگر کدیت بانی ورونه لگیو ما نور نلا نور درا نودر رانا د پاسری یا دی اللہ نور ہی مے شو اللہ جل شانو ایدر نشب کئ اخپل نور طرف د چل پجو واری بیانے اللہ جل شانو مثالو نخلقتا والله بكل شئ عالم اللہ پالسمانی عالم دی د مثال تدبیق داشیدے اللہ نور السماوات اللہ رانا اسمان کی اسمان از مکی لرا رانا کی فا اسلام و پا دین سره پا قرآن سره مسال و نوری کا مشکات مسال ده نور ده اللہ پاق لگا مشکات ده مشکات ده مسلمان ده سنه ده مشکات ده چو مراد ده سنه مسلمان مراد ده یو او بیا پا سنه کی سنه کی, کی صفرود ده فیها مسباح فا ده سنه کی چگمجنو ده مسلمان سری زرد ده زرد ده مسباح ده از مصباحو فی زجاجتن او دازلو تکم دینو دا منوار دی پا ششبانی ششبان دلتا کم راتینا ایمان شو از زجاجتو کان نا کوکبان دوریون داغ دستی پراقینون که جمدینو ستوریه گوندی رانا که ایمان کو دی رانا بل اولی شی من شجراتینا داغ تیل دا غونینا چه برکتی ونا دا سمانا در صوتا دا قرآن کی دا قرآن دا بیان چی لیکن دید پا تیل دی تیل څ دې چې څژري تللي او کچتا لاشر یقاد زیدو حد چل چې یو زیور انا کوي اگر پچګندنو حق پره صلیم نه یوما نورن الا نور نورن نور الا دلا قران چې کوم د مسلمان مزبي کې کی انابت کیره کار کوي کن کنه یا مشکان نر مسلمان سړي سیناشوا مسباح نم راز قران دې او زجاجنه راز دې مسلمان شجره مبارکت چکم دن اغای اخلاص ده مانه دا شو کمشکات لکه پشاند ده سینا دمسلمان ساری سینا فی ها مصباح ان پده پروت ده قرآن او فی ها مصباح المصباح فی زجاجت مصباح پسکی ده پزجاجه کی ده پروت ده پزده کی از زجاجه کانا قو کبندوریون دسی صفا زلولی لکه چې پره دې دنچې ستوره یو کدو بلول شي د شجرې مبارکه نه اخلاص ته او یا قران دې زيتونه د لا شرقیہ دی وقران چې ګنده نه شرقیہ ونځو نه پرې کېدې شیاو چې دغه خرافاشتانه پکې دی يهودو لا شرقیہ ولا غربیہ نه د انريزان خرافات پر اسلام کېستري نه چې ګنده د روسانو لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیه اسلامیه یو قدو من شجر المبارکه زکه وای قریده چې دا چل چده یوزی ورانه وکی ولولم تمسس نور اگر کو ور وته ونرشي هغه ما مقصد څه دی اخلاص د مسلمان دومره قوی دی ک بیان کو ته کیجو کنه کیږي نو دا براناشم کای نور لاله نو کله چې اخلاص هم ټک دے ظلم سپاجه او سرچګندو بیانونام چیږي نو نارمو ته ورشي نو فرانه د پاس عبد ګڼه تاسو ووپرچی بل را ماشي یا دې ورځې موږ یې شو بیانې الله تعالی رسول الله کوله په وال ما او بكل شین علی الله تاسو باندې پوېله دا د بلما نو دا د مسلمان سړی زړه او دغیغه د نن نه چې سینا او د دا د ایمان تشبيه الله په دې چې نو سره ورکټه اخچره او تخچه کې بیا چې ګنن شیشه ده شیشې کې دوا صفاتونه موجود دوا یو خدای نه چې دنه شفاف دی شفاف پیجنې پوره لا پوره ښکاري دوم سیفاط په دې کې دا نه دا ډېر کلر دی د ګټي پشانت اوس پني پشانت او نه به هیڅ کوم نه د خوړې پشانت در میان نه دا کنه دا دکانون کې د مسلمانو سړی زړه با شفاف شفاف دا مڼه چې د بل نه اثر قبل وولی کې د شیشې په شاپ نه وي شیشه ته چې کل یعنی جو بلنه او ته مخامت کینو پوری لا پوری دنیا سرکې نه کوي نو د ابو سلمان شری زړلی باید تسالحر وی د قران نه چې کله حق برابر کیږي نو دیږي زه رونه کې او ته متوجي ايو مسله او دیمه شیشه دادا چې نکلا کو نا بیخی چې نو پوسټيام نه کار پیته دې او بیخی کله مسلمان د خلک نه مطلب دا چې کافر ته په لږ او مسلمان پاردی نارمی درمیان کلیگی خواه اشد وعلا و کفاری روح اماو بینام او بی اجرم اللہ را صلی و ناصر والله دکل شاعلیم فی بیوتنا فی بیوتنا دلتا که چگمدنو آخا کرونو کی دننا فی بیوتنا ازین الله اگا اللہ حکم گره یون فا ایور فاشد آگی ابادی وکریشی جماعتونه دی اللہ وی پرت گریشی جماعتونه با قصر پرت هغه موږ چې ویلو يهدي الله له نورې مې ویلو او داغه يهدي الله له نورې مې شو د لپاره چې بو ژوندۍ یا مجورغه پوری مطالعه دي هدا نه شکه الله تعالی دې رانه ده وجنا چاته مې شو چې ور کی په جمعه تو کې زګ اکثر درس نه کوم کی جمعه تو کې یا دی الله الله دې انسيب کي د خپل رانه د وجنا مې شاوچار پاجو و لري رانه چې خدای قرآن دې ګنه ده د قرآن په وجو بړهزي د هدایت پر رازي په کندې کې بړهزي چې بوچن په دې جماعتونو کې بړهزي په کندې کې بړهزي په جماعتونو کې خبره اورئ شې او دغه شما الله الله حکم کولای شي ته ان يرفا چې درسونه د قران سره دې دا به شي او چې کله شي په درسونه د قران ان ترفا یا دغه کله شي پرې جماعتونه کینند الله پاکي بابا نه لوټ الله د الله پرې کې رجالون د شي مقصد دار شي د قران د بصور ناسي رجالون سړي ګو راکج نه جما تو خج نہ راج گن زغ تقسیم چوک د سړو وک رجال سړي دي لاتل هند فاکیل تجارتون سوداګری دکاندارۍ د دو خار ولا بيو ناخسلو خرڅو ولا یو تجارت دي تجارت هغه توي چي دغه چې شوتا د بنجاري سامانم دلل نه غافل کوي او د خاروالو دکاندارم دلل نه غافل کوي بيو سامان بيو مقامي دکاندار او تجارت نمروز که زندہ بنجاري نو په دواره باندې نه غا تلکی او رازيل <سؤال> الله <سؤال> قران يادي پيقامي سره د مونږونو کوي تاسو زکات ورکيا خوفونه جوړيږي او منده غوړينه تتقلبو شاوورو بپريږي زونو د خلکو سرهږي يره پاي جزا ورکي الله په خليه غا جزا چيو کوي وي يا جزير کي الله په خپل مهربانهنا والله يرزق الله رزق به چار په جووالي دوی دې سامنے والذين استكثران تلش اگر سوچ کا پیران جا معلوم دو دو عمل چیره پس رابین پشان درش گوگل لے بیقی یا کن خالی معیدان کی گمان که پاگمانی تکی سرے چه بودی حتی آتر زیز آجوات تلجا غزی لراشی دیب اونین حس لرا او بینی اللہ لرا پدغزی کی دا اللہ پاگر اگر که ماش یمن دې لګیل الله په دې سک نه غوېنی وو پرابور کې دې الله حساب وکړ الله رسول الله حضرت حساب کون غره را کلام منافق دې کنه کله کله خیرات تونه هم کوي منځونه هم کوي کنه دا خیرات او مزد منافق داس مثال دی لکه د شه ګول اعداد لري نه خو د او بخاری د بدی د خپل خیرات خیرات کاری نو خو چې کله غزی له نه په خیرات یا نه وځي بل مشال ده مشرک پیشکای او که فی بهر اللجین یا پشان ده ترتمونو ده فی بهر اللجین تو جوال دریا کی پښکړی دلته چپا پس درې بل چپا در بغیر پس اورېځ ده ظلماتم بازوا فوقه باز ترتمون دي باز باز ته پاشا د شرک او د کفر او د منافقت او د بدعت او د معصیت داتو غو ترتمونه کې کنې یو ده بل پس دینو کښینه غلا شي کوفر کې پریولې کوفر نه غلا شي دو بیا چې غندنه په ماسياتي او بوګناي کبیرای کې پریوزي ظلمات هم باز او فوقه با دا قریب نه شي غويلي چې الله په وړاندې مخرب نه نشتا غول دلیل علامت لريتونو غوړیا کړنه الله <سؤال> تعالی <سؤال> شفاکي بيان غل <سؤال> فاجت ومن اسمانه کېږي او زمګګيري و او تيرو داري مرغونو صف فاجن وزل غړ اوليدي د الله پاکي بيانې کولوند ټولچري خدای لمیاکنن پوئږي هر څو صلاته او خپل اغا دعا باني وتسبيح خپل پاکي باندی يا لم پوئږي الله پاک داني فوستلو باندې اوري په پاکي بيان اول باندې الله پوئږي د په راتوب باندې جوړوي اللہ پهتی آئی باچه داس منو زمان کیا گلن اللہ تری واپس کندو طورو بل دلیل اقلی ایانا بوری تو اکنان اللہ ازادیز جی صحاب بنا روانعی وریز شریع وریز لرا سم ایوالی حبیاء یوزے که داغ اجزاو لرا سم ایجارو گرزی اقل را اللہ عندي باندی باز واف و قبر دیدار وکام وی ای دشی پیور کسام کنا فَتَرَى الْوَدْقَةَ تَبْوِينَ غَلَلا سَاش کې غاړو غاړو ساش کې چې مزيد ميازا وينزلوا من السماي راوري الله په دبرنا من جبال الدهرونو پښانت او رضونو په يامين بردين فاكي چې غلې يومي په سي کو بي رسي دا غلې چره پجو غاړي بیا شواړي دا, دا غلې اما ي شو دا غچان چې الله ښه شي يقاد قليب دي سنا برق هي رانات برخنات دي وريزه يذهبوا تحت خلق ستر کیږي دومره چی سره په دنیا بری خې کای چې لکه تر سترګې د خلکو دښتولی اړې راړې الله ته ګله لومره عید فطر یکنه پېږېږي کې عبرت دې خاوندانو ته پوره پاره الله راغلی چې پیداګړي هڅه دابا می ماین دوونه هر ژوند سره الله رساله پیدا کوي با اجازه دې علا یانا بدر په خې ته باندې لکه ماره با اجازه دې چې راټول دې په باندې لکه انسان او دانی چر بالا با چی د دې چې يم شي زیاله اربا په تلورو فوبان دي لکه نور حیوانات شو یا خلق الله پیداتې الله به څه خوښ شي لکه زمزم په کې ها هم پګښت ده یا الله مای شاو چې خو لکه زمزم په کې شته په دې مای شاو چې زمزم ده زم زم څوک به ها جی څه شو دي تاسو شو شو مارکري څودي او اکثر تیغړه مفاصلین وای چې دام په څلوخ پوتلل کوي دا نوراشي په کې خوند پاره دي او افصار چې رفتار په څلورو زول په څلورو دي دا نوراشي الله یعنه الله په با. پاس پا پا باندې قادر دی یعنه منو جلوکل الله اذا نشي په څل پا جوغړی سراج مستقيم امن بالله ایماناتن قباحد اوس ویل بلې فکر کوم ایمان اورې په الله او مرباني موږ ته ابي داري کو د الله او رسول بیا موږ د یود اورېو نه به ځوال دین رسول داخله د اماندار نه په کومه طریقې سره کله چې روغته لشي الله یا الله په کتاب ته تر ایا د د دنیا د لایست لپاره خدیندا څه شي دی غارب دی ولیکنه د الله درضا لپاره غار یو سلطان نه تیار کټوان کی یینو بیا نمونیم ایا د یو په نړۍ کې بيماري دا کنه شک کای ایا کنا یریږي چې الله بظلم کوي الی په جو باندې پیغمبر بل اولاکهم از ظالمان دا خلق پخپل ظالمان دی این نما کار اقننوی قول المومینی و ایناد مسلمانانو کلیت رو بلنشید اللہ کتاب و را پیام برسوند تا دیر پاچی فیصله و که در یکنم دست که دا خبره مناسیب داری چه اوی سمیرنا یا اللہ استا خبرم او ردواتا ناو من اللہ اولاکا دا خلقهم او کامیابه واما یت اللہ, عمدارد عمدارد اللہ, اللّٰه اللہ و رسوله چې تابعداري د الله او کړو فرایز او رسول د پیغمبر تابعداري او په سنن توکي ویاخی الله ويرې د الله نماز کېږي او کې ویاخ تقی او پرېګاری اختیار پر برادران کې زمانه کې فولای کداخلهم الفایزون د نړۍ مندون مندل جو کامیابی مندون کې دیم راته قانون با ک سمو کړل الله په نوم سره مازبوط قسمونه لاینا مر ته کم تعمرو کې jihad تبو خامخه تشمیر jihad زو کتم انتوی کن کشمی زهد تزو کن قلوه اللہ تقسیمون قسمون مخریخا تاتو معروفا استاسو منل ما تمعلوم دی استاسو ما تمعلوم دی اما مولی چکم دینا کلچه مسیبات راگینا شریعت تا دی غلو ویلی تاتو معروفا استاسو منل ما تمعلوم دی تاتو معروفا یا منل چرنه په خولي طریقې سره راستا او سو په مناسبو او منافقانه تاسو وای ان الله یقرن الله په خبرې په تاسو چې تاسو کوونکي کول وای چې الله تعالی او کید الله در رسول فانتو لوکو جوه د پیغمبر تابیداری نه یګنن ته په پیغمبر باندې راغله چې په دې مناله ولې شوې دې تبلیغ دې تاسو باندې ولې شو دې تاسو باندې ولې شو دې هغه څه دې عام دې د پیغمبر ته درلار به به ممې نشته وعده کړی الله چې له شمع خلکو سره یو ایمان دا وړي وو منکم د تاسو نامر صالح لیاستخلفنهم خامخبا جولره خلیفہ او غازون پس موږ کیسه نج خلیفہ کولیا غل جمعستری شويري خامخبا ځو قدرت ورکمن ديو لپاره پدین کی یا به مضبوط کمن دین دریو الله جي اغه جن چه تذالام ديو لپاره پاک کړ الله پد اخمخبا بدل کی جول لپاره منبا دي خو بم پس خطرینه امن نامن سرا عبادت وکي سماشر بنته ما سره چا جي کوبرو ک دن روس داخله فاسقان دي د خلافت وعد الله کړي واغ پر کړی دا چا سره پر کړی صحاب کرام سره او رستنی خلیفہ راشدین سره رستنی خلیفہ سره دا خبره ده چې موږ او تاسو کوم ناشکری وګلنه یې شله کوم نو څه دي الله پرانه خلافت واغزده زګ الله یو ومن کفار جان ناشکری دي نو رستوغه داخله فاسق دي کنه فاسق سره چې د خلافت مسایق نه واقیم الصلاه و اتو زکات غذروی منځونه دایي زکات ورکړي او پابیداری د پیغمبرو کوي د رپای تاس باندې رحم شي لا تصبن علی کفر او ګومان دینه کوي کا پکاتران باندې شدابه ګلی ما نو ژوندینه الله نظر ورشي زمنګل کی او جوبه کمزوري کون کی الله لرد الله کی ستاند نه و ما و هم النات او زهر د رپاتو شيره ور د جهنم ګذریا دځګر کې جای ولجناره مې مسلمانانه استاد جروګم اجازه یو غړی تاسو نه الله جناره څو چې ملکات مالکان دي خلاف نه تاسو ولجنہ که څنګه مشه غړی لامیبلول د ماجور رسیدنه بلوغت من کوم کې من قاری صلاح د فای مسجد سار ماننه هغه چې تاسو وباسې جامې خپل منځه ظاهره د گرمینه او پس د مغوستان در دری وقتونه در چکم در نصوری بیپردگی دیلکم سال دو پارا لیسی علیبنش تا گونا والا علیبن پا غوبانی جنا گوناش تا پس در دری وقتونه چی بیجازه رازی نخیر دی ولی توافونا علیکم او ترون کې ا ترون کې دي په تاسو باندې بازو په بازو دا کوي بیانې الله تعالی آیتونو الله العلیم الحکیم الله په حکمتونو کاوندې کله چې ورسګه طفال وره ماشومان نه بنده تاسو نه چې تا کوم ځای ته ورسيده برو تورش تا د کور کې تاسو به نو اجازه جوړي لکه څنګه چې اجازه مختلفه تاسو باندې مخکې شوې دي دا کوي بیانې الله په تاسو تعالی آیتونو الله العلیم الحکیم یو ادا خدا اجازه بغواری دری وقتونو که ما شون بامی جازه بغواری اچی نیچه په غلط نا احالت کیوینی اپا نشی دویم والقوایدو اغا زنانا چه فکر ناس که ناسی دی تا مده نکا نلری سن نلری تا مده نکا نو ده ول قواید اړه زنانہ کې ناسیدې مننه یې ساده خزونه الله دې ان کې نسل د امانو چې لا ارجن نه کاه چې امینه لري د نکاح کولو فلسا لري نه ستګيوبالي ګناه اي زنه سیا بون چګ دي اغزیاتي جامي بار تر وته لو کې ذاتي جامي سي جنې ذاتي هغه کا برقانه را هغه چګ دي کنه نو هم راوځي نو خیر ده جواز قدرت لري زيره متبرجه ني او پهدا شوه چې جناب خارې خپل ډالر 20000 را دا غو کو دا جنو چې کنه بړېبام نه کارته یي صرف صرف مخ مخ دامه مخ نه یو دا لاسونه دا کدا نو خیر دی بړې دتله ولی بلخاون ته زړه هه نکيږي حجی شه ته نو ودو شو کنه دا یې ها دی مینار تے اسا مجھے نہیں یہ والی دکوا دعا دعا ماشاءاللہ فلش مستغرب وے چرہ مثال اس یو خبر نکڑا کنا کون دا بلخوان تذره اے بلخوان تذره نکی دا خزہ کوس پٹہ غرزے دا پھٹلو پٹنے غٹ چادری چوتا وے نو خیر دی اللہ وے خوبیا مداوی وایا صاف کدغه بډای غانی هم که چې تا ځان په پاپ پاپ کنه په پاپ د غساجی نو دا د دن پاره خره ده دن پاره څه شي ماتلاته چې تا غډای هم که په دې سره روزینو دا بخیری ولی چې دې یو سنگیره چې د پیدایشی د غډای لپاره چې دې چې نو دا چې موږ نو دې چې دا لږه روزینو چې دې یو بړان پیدایشه نو زیک الله وای چې خاید دا هم پردغه نه غره ده الله ورجونه پوېره دا دوا د بشو کنه دریمه دبداله لیسه نشته لاله ما پړاندو باندې هرجن تګسیا راند خلک بزانس کیناو صاحب کرام بخړل کاندیو به وي چې ګر یو د ډیر خو داله فری چې دې دا, دا به حرامي یا جې راندو ته به چې ګمنه کوجی به اوه چې ما کوه تلاش او فرا مونږ jihad تزو ګیو به شرمیدل یا به ګناګنل الله هیڅ ګنا نشته انته تاګړو چې باندې هراشتان کې راشتي یم په ماري ځانو باندې ترسیاشتل نستاجب نو سونو باندې څنګه تنګستیا انتاګړو چې وخت یې یا ستاره پلار یا ستاره سودا یا د ورونو فکر یا د خوې خويند یا د ترونو یا د جرمان یا ما ملته مپه جاو واغا چه زنو کیه چه ستاسو ملکیه دیده او ده کنجی کنجی واغ ستاس ده خزان ته مطلب دارده او تالا کنجی و سری در کرده او رو را که کمشی ده خوراک بو خوراک خلاری ده کرح پازد کوا او صدیقی کم آیا ستاسو دوست کرا ستاسو دوست کرا وره لیکن بی تپوسا نوزا ده کمشی ده خوراک بی اغرا واغو اوی او او او خورا مزید کوا ولی وې دا سړی چې کنن دوست لري خوشحاليږي او خپکیږي نه نو بیا خرابې ته د د دوست د کال نه شرم مسره نه د خلاصېره د خوراک مسره د تر ژوند چې د دوست قربې ته پوسه ورځوي لري الله فوکو ورځه او ډوډې خوراګ ویل لري ښا ورته د ور له قربې ته پوسه مليشته ډوډې خورا هیڅ ځای ګناه پداس جوړ خو هيوزه اپڅوې چلې کېوزه څنګه ورو یو دومره شوړي وهې ا یو غریب نور ورو مخرو دداخبارا مخرو نن الله یو شده په یو کې د تباخنه خلق کئ یو بل د تګ یا تزان اخره یوځه اخره فزاده خرتم دومره کارو په چې کلنه یوځه کورونه تاسو سم الله ان کوسي کوم سلام بکوي ګورغا خلورونه اجزان وباندی یا خپل کورونه وباندی یا خپل چې کورونه کور وباندی یا خپل په چوبان سلام بکای کوتر نوځي سلام اسلام علیکم لاس پرتک اے صوک چپکول کی سلام کئی چیت صوک نکی آگا پرتک اے چیت صوک نکی پکول کی آگا پرتک اے مادو مراجر تول چکن جنسری یا او من اکیاز برو ہوئی اگر مسلام نکی کار نکی کار وکی رو اے دیا یو مسئلی دا گوششی چوکشی یو مسئلی یو جو عام مسلمانانو باندې سلام کول دا تد دا سنت دی عام مسلمانانو سلام کول او کوکه دنه نه سلام, سلام دا واجب دی اوس پوښې به خبره عام مسلمانانو سلام کول سنت دی خطبه جواب ورکول دا, دا واجب شي کنه اضافه یته بتحیه فحیو بیاسنا من وردوا اوزر ته کوست دنه نه وته الله په بی تاسو ته سلام کوا او آم امر فایو وجود په راضی فسلیمو، سلام با که گو رخا تحییتا من رنجاللہی در سلام کورجی در تحفرد و خدایتا ترامنیو برکتی کلمه دادوا توی بطن پاک خیستا کلمه دری کزاری کدک کرنگی بیانی اللہ پوتست آیاتو نجید پاچی آقل اوکی اوز نور باز آداب زکر که در منافقان رد آدم سمانان سفرد این نمال <سؤال> مومنون اکران اماندار سریا غا دی اللہ زین آمانو چیدو امانو او پیامبای بانی کلی چیوی آمانو پیامبای سرالا امین جامیرن پی یو جامیرکار کلم یعظبو زینہ حتی یا ستا جنو ترزو جی اجازہ یو جامیرکار جی ہے اجتماعی کار لکا جہاد یا جمیر منز یا اختر منز دین چکم دین نظام نو باسی اکنه اگر صانجی استازیون اگر تانی جازه غاری اولای کلازین اگر خلیش ایمان درودی بلیلی پخدای مری پیغمبر بانی اگر صانجی استازیون اگر تانی جازه غاری باز کارون در پاری جازه ورکا آگا چا تا جستا خواقی بخن وغار جزو پاردالله نه اکنالله بخون که میرا بانده لاتا جلو الرسول بینکم کدو آی بازکم بازنه مگانه تاسو دورا ده پیغمبر اخفل جنس که لکستاسو یو دو بلد پار دورا پیغمبر دورا کو گل شنط دورا ای که نا استاسو بل شنط ای یا مگانه تاسو بلل آواز او او او او کول ده پیغمبر اسلام لکستاسو منشی یو او بلد آواز کولی یو بلد آقو با یا قلان وی که محمد رسول اللہ دا با یا محمدو بناوئی بریلیانو بانی رد شو پچیا بانی رد دی جمعتونو کی بریلیان سلی کی یا محمد اور ذکر ان اللذین ینادون کبیرا الحجرات اکثر ما یاقلون اود چو یا محمد وی دیوال نشات تاټا دو داخلو غو یان دی الله و چلی لا یاقنو غیژ کنا دا صرف روز سات کوم پخ او نہ لا وی تاسو غختل بلل په سمطاله کچن چې یو بلتا واز کړه قاعدی علماللہ یکنان خب پی جنمان اللہ وی اللذینا کسان لگا چه یا تسللونا منکم لوازن زانن خویئی منکم در تاسون لوازن در زان در پنام کورو در پارا چه کشیگی و رو روزی چې رو رو در درسن چه تختینا اللہ عزی خودی پی جنم کنا یا تسلللونا زان در خویئی لوازن پنام کورو در پارا فالی احصداری لذینا یا خالفونا او زان در بچکی وږيږي هغه کس چې خلافونه چې مخالفت کوي د الله طاو د حکم نه یاد پیغمبره طریقینا اشنه چون نه شي دیوتا فتنه تونا یا سخت حلاقات او مصیبت یا جگمن آزاد او یا کفر او یوسی بهم نازابون علی بیا به ور شي دیوتا عذاب دردناک الله خبر شی د او توحید په اخر بیا خبر شی مسلمانو ان لللا یقنا دخره پس هر کیس آسمانو کیو کسمه گه گری کاد یا ل <سؤال> مومن تم علیه یقنا ان الله <سؤال> په کوی پاغه حالات <سؤال> بن شتا سفرته په دی و الله په یی خبر کی د لرا جو عمل کړه الله خبر ش داور توحید په اخر کې بیا خبر شی مسلمانانو ان للایاکنا تو غری په اسمانو کې او کزمه کېږي قادی العالمومان تم علیه یاکنن الله په یی باغ حالات باندې تاسو پرته پدې کې و یوم باغ ورجو مله تو یی چیرځونه لې چې واپس په فرشې داخله ک الله حضور تا فیندوم خبر پر و کې د ربی معامل او جو عمل کړي الله په اسماني پوې بسم الله الرحمن او دو صورتی آسین نا روسی دے کی انزلیشتن صورت دے پر مصحف کی جو اچھل وقتم پر نزول کی دعوا دو صورت میں فی شرف فی البرکات انزلیش اقلیز گرکی او دلیل نقلی او تقلیباً وو شبہات د دو مشتکین او داغی جوابون دے پر دی صورت ماشکی صورت کیون داغا مسلح دو په پر سره الا ان لله ما في السماوات والارض قد جعلهن ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فانا بالمان واللله كل شيء علي اادارن کہ مست صورت على یا في تكون قواعد شرع دفع دفع شوری اادارن کہ آداب و احکام شلور ذکر کروں تو جیسے رس کی دواسی تبارک الذی نزل الفرقان العظیم برکتن خووندې غزا چې نزل الفرقان مذکورې الله جل شنه او حق او باطل د لون کی کتاب برکت کثرت الخير توئی زیادت الخير توئی تبارک ما نه داد چې هر خیر چې زیاتی وي ای تزاید الخير او تکثر یا تزاید ان کل شی ان یا وتعالو عنه دې څه وو د هیمنه فرلې د داد ته کلمه دا مدارک وې چې کمزې کې د تبارکات الله په صفات کې د ګرښینم راځنه تعظیم دي د برکتونو خوونځه آغاز چې مازور کړې قران نو قران را لیدلې د لپاره د برکت روحاني د انسان دو قسم برکت الله په دې انسان کې یو يهودي جسمانی برکت څر د ظاهري یو يهودي روحانی برکت چې وا د روش تربيت او هغه کې سره وی تبارک اللذی نظر لفرقان الله عبدیهی ست پارا دی اکونان دیر پارا حکمت دنزل در قرآن داره چه شید پارا در عالمین ویرون که اغزاد چه داگه پیستیار کده پا چه ده اسمان و ندزمکی ندین ویزان در پارا ولد انزامن ولمی کلا و نشت الله در پارا شریک و حصدار پا باچهی که پیدا کرده هرشی فقط در رو تقدیره اندازه کرده اندازه کولو سرا خلب نیسی غیر د ندی پیدا کردیو هیش شیل او دا پاک پل مخلوق دی مالیگ ندی رخ پزان در پارا ندی زرارا ندی نفی او ندی د دی دی مرگو ندی جند را ندی پرتکول و پاس دی مرگا اعتراضون شبهات دی مشرکینو دی زن وقال اللہ زین کفرو خویل بگی کافرو این حاضر ندی دا قرآن مگا دروغ افتراهو چد زن نجو کدی شدید چیز تزوی افکوار قانوک مکر علیه دیپ شول غو لک نور قومو یکه نن جو په ظلم سره درو سره دویم اعتراض ویل باجو عاشق لو ولی قران دزان جو کرے په باندې خلقتی سیری افسانی دي لیکل دی په پپله فیتورنده بیانولی شپ دی باندې بکره تام و اسیل سره ما خان و یادان ذکر غزا چې په پټو چرونه باندې اسمانو نزمګه باندې یکن الله په بختم کې میرا باندې دویم جو به ما جاه رسول چې چل لري پیغمبرلار گرزی، ولی نازل نازل بانی فرشتا در بارنا، او, او بازار کی ګزی لوله اوزرائ ل وللی نهاز د نازلوړی شي پ د باې مالکو فریسته دباره نه اوشيبا د سریرون کمک کومک پرستان او سر کومه کولی نه کوی یا جور زیشي په خزانی بې خزانی پریشي خځانی او تکونه لو جا دنیوی دېرپی باغونه یا کوونه چغ و را غریب دی پهقال ظاللیمونونه دا سرو مترال ویل بعضظلیمانو تستایون ملاه سری چاغه بنیژو شولی نئ د اوګوره جوروالله کوئي را دا دا و انظر وګوراس راقم بهانی تره پرادامی صلون ابو مرشوش تا قنل للی لازرات رو تبارک اللذی د صورت نج شرف البرکات داود نیزله ذکر کوي که شروع کوم پدیز کوم په اخر کوم د برکتونو مالک هغه غزا تر که شد تدخل خو خو او بقرزی پیدا بگی ته د بالا غره دینه جنتونه یا انشاء که خو خو یقینا جالا پیدا کری تره دینه جنتونه باغونه جنتو یاری به اعلان دې نهرو نه کا قصور پیدا کوي به تاسو پره خلاوب انلی بلکې د نسبت کوي په قیامت باندې او تیار کړی هغه چا د پاجې دوه درو نسبت کوي په قیامت باندې شایرا او سذرون کې آزاد بلغور ایزاراتم کله چې دا ځانو وی د جله را دله دې نه څنګه له تغیورن وا بوري دا لپاره اوسه आवाज د غشي دري غنار دې ای ځان کو کله چې ورزول شي نو دغه جهانم نامکان انځه قنتنګ زیته مقرنینا په داسه حال کې تدل وی داونه لیکه صبره غالب اواز بکه علاقات یا الله مونږه مړ کیدا شي به وي لا تا د یوم صبرم واحدن اواز مکه نن ورځې صبرم واحدن یو علاقاته ما غواړی یو علاقات بلکې هغه د ډیر علاقاتونه یو علاقاتونه دی ولو یا زال <سؤال> کا خیر نه ادا غرضه کې جنت اميشه پاتې کیدلو چې واړه پرېشه پرېکارو سره کان الله ان جزاء اوما شرودا به جوړه پاره جزاء دانې ورتلو زی استادیونو پاره پېږې سوجي هم شوبې دا دغه پاپ پېږه وعده ده مسوله سوال کړې شوې وختلې شوی پرې کړې شوې ويوم یا شروهم او دا شروز پره شراج ماودله راغله چې دوبندګي تغيير دالانه او بوې الله او انتم ازللتم باجی چې مشرانو ته دي الہ او تبوي خدایانته چې دوی چا عبادت کړي یا تاسو کوم را کړي زمابندګان چې دا دي کناجو په خپل لاره ورګه کړي دا خپل کوم را کړي او وي سبحانك پاګیره تعالی الله ماکانيان بغي لانا ندي مناسي موږ په چونی سوي ځای یا دوستان لیکن تا ولاڅګه دنیا ورکړي را مزيد دنیا ورکړي او دوی ته ما دارګي جو پلارونی کته اتر دي پروش دی ورکړي یا کنا درونې سپاتکي دا غا الیها دا ستار سودان بتا ستروجن خبرو چې تاسو یې نه کوي تا څنګه لري دا جو سرپن داړو د آزاد بوانو د کومه کولو امييز منکم چا چې ظلم کوي تاسو نه نزي قومون به چګو دل لوی وما ارسلنا قبلکن المرسلین ما نه جللسه نمخ کی د پیغمبرانو نه الا انهم لا یکلونوا مگر جو بڑوڑے کھڑلا او دا اس روز ا دڅن پی گمبر دے چې جوڑوڑی او بازار کی گرزی د خپل ضرورتو دراف کول لپاره یا دعوت تبلیغ لپاره بازار کې ګرځي دلدار بشار څنورما خو نه بشر بشری بشری تقاضا به پرګی او د تقاضا به پرکول یو صورتدار تجارت او تجارت چې جنو بازار کی کیږي الا انه الله دا وی جواب کوي یقینا جو چې دې جوړے او بازار جو بغرزی دل و جان ما باز کومې بازن فتنه گرځولې ما باز د باز پر چاهانه صبر کوي شیطان نه شي لگا ا تاسو بیرون, بیرون اے لکه صبر هوکې ا تاسو بیرون ای صبر هوکې وقال ربک بشیرا استعرب چې دی اغلې دن کې دی بل تر از دې وسه د مشکانو